Ashhadu an Muhammadan Abdulu wa Rasuluh Allahu masyailli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabiihi, waman ittada bi hadhihi wa istana bi sunnathi ida yamin. Qal Rabbusharli siddri wa sallli amni wa ala alqabta min lisani yafquu qauli. Ama pada pagi yang berbahagia ini. Dapat kita sama-sama berkumpul Untuk hari yang kedua Imanul Hurabat Untuk kita sama-sama berkongsi Apakah yang dimaksudkan dengan Imanul Hurabat Iman orang-orang asing Yang saya sedikit terkejut Dengan topik ini Yang di bawah kita dapat Iman kepada Allah Ta'ala Iman Bada malaikat dan seterusnya. Sebelum kita memulakan meneruskan majlis ini, satu teguran ringan eh, untuk pengurusi. Wataku Allahaladzim tazaelun. Wataku Nabi wal A'lam. Eh? Al Quran Al Karim. Kita berlapang dada, insya Allah tidak ada masalah. Al Quran. Dan jika silap, sepatutnya kita terus teguh eh? Terus teguh, tapi kadang-kadang kita tidak mempunyai peluang Untuk menegur Siapa pun juga Yang baca Al-Quran Al-Karim Kecualilah dengan bentuk yang ikhtibas Dalam bala Allah Iaitu kedokan Daripada Al-Quran Al-Karim Yang dia tidak dimaksudkan untuk membaca Al-Quran tersebut Kita berada dalam tajuk Beriman kepada para malaikat Beriman kepada para malaikat Merupakan rukun iman yang kedua Beriman kepada Allah Ta'ala Beriman kepada para malaikat Apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada para malaikat Dan siapakah para malaikat Bagaimana kita mengetahui Ciri-ciri, sifat-sifat Malaikat Malaikatul Muqarrabin seperti yang terangkan Al-Quran, Al Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita jangan tersilap cuba untuk menerangkan kepada umum bentuk-bentuk malaikat dengan langkaran dan gambaran yang tidak diciptai oleh golongan filsuf, falsafa, ahli falsafa. Atau mereka yang mendakwa sebagai ilmuan. Kerana beriman kepada para malaikat ini salah satu di antara perkara yang gaib. Alif Lam Mim. Sehalkah kitab lahir bafiha dan mutaqqin. Aladin yuminuna bil gaib. Aladin yuminuna bil gaib. Dan orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib, antaranya ialah malaikat, antaranya ialah jin, syaitan. Beriman dengan perkara yang gaib ini Tidak boleh tidak Mestilah melalui Pemahaman daripada nas, -nas Al-Quran Dan juga Sunnah Nabi SAW Kita tidak boleh meneka Kita tidak boleh cuba-cuba untuk Menggambarkan Dengan Pemikiran kita yang amat singkat ini Untuk menjelaskan Kepada umat Muhammad SAW Bagaimanakah bentuk malaikat Apakah ciri-ciri malaikat Tanpa bersandarkan kepada Nas-nas syarak Yang saham Al-Malaika Al-Malaika Menurut asal bahasa ialah Kalimah jama' daripada malak Kalimah jama' daripada malak Yang diambil daripada kalimah Al-Aluka -al Bermaksud Ar-Risala al Jadi Malaikat ini Malaq, mufrohnya malaq, jamaannya malaika. Malaikat ini bermakna utusan ataupun rasul ataupun disalah yang diutus kepada para nabi. Penghubung antara Allah Taala dan juga para Anbiya wal muslimin. Wal malaqu asluhu alaka, wal maulaka, wal maulak al-risalah bermakna al-risalah, wakil istiqamah laaka wal malaa'ika bi mana abassalam wa annakni ila hulan ay ballighhu anni annakni ila hulan wa arkatuhu annakni ila hulan iaitu dia menyampaikan uh, tentang aku adapun Yesus tu cerak malaikat ialah satu jisim yang sangat halus yang diberi kudrat Untuk menyerupai dengan pelbagai bentuk Dan tempat tinggalnya ialah Di Langit Di atas langitlah. Jadi Kalau disebut di langit Ini adalah pendapat jumbur ulama Seperti yang dinafalkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimullah Jadi secara kasar Kita telah mengetahui Bahawa malaikat adalah satu jisim yang sangat halus yang diberi ke keupayaan oleh Allah Taala untuk menyerupai dengan pelbagai bentuk dan tempat tinggalnya ialah di atas langit. Tempat tinggalnya bukan di bumi. Tempat tinggalnya bukan di merata-rata tempat. Ha, ya. Baik. Kewajipan beriman kepada malaikat. Malaikat tekan semua orang tahu. Dia sebut, apa dalil Kepada, wajibnya kita beriman Kepada para malaikat Tidak syukupkan kita beriman kepada Allah Ta'ala Wajib pula beriman kepada malaikat Ya Apakah dalil kepada Kewajipan beriman kepada para malaikat Amanan Rasul Bima'un zila ilaih Bima'un zila ilaih Wal mu'minun Kullun aman billahi wa malaikatih Ha? Dalam akhir surah Baqarah eh? Iman kepada malaikat Adalah berintikad secara jazam Secara ketat Tentang kewujudan mereka dan mereka ini adalah Makhluk Allah Ta'ala Beriman kewujudan para malaikat ini Dan mereka ini adalah Makhluk Allah Ta'ala Mereka ini bukan banatullah Mereka ini bukan anak-anak Allah Ta'ala ataupun mereka ini bukan kekasih-kekasih Allah Taala yang seperti difahami oleh sebahagian orang tetapi mereka ini adalah makhluk Allah Taala yang diutuskan kepada para anbiyaul mursalin sebagai penghubung di antara al-khaliq wal makhluk, di antara pencipta dan juga uh, makhluk iaitu manusia. Beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman Salah satu rukun iman Keimanan seseorang akan terbatal Jika mengingkari Kewujudan Malaikat Dan mengingkari Kewajipan beriman kepada malaikat Dia kata, Beriman kepada malaikat bukan suatu perkara yang wajib Jadi telah Terbatal iman je Apabila terbatal iman bermakna Dia telah jatuh kafir ha? Dia telah jatuh kafir ha, Ini bahaya ya Dia telah jatuh kafir Apabila seseorang itu mengingkari kewajipan Memakai tudung Maka dia telah jatuh kafir Apabila seseorang itu mengingkari Kewajipan Hukum Hukum syarak, Hukum hudud, hukum kisah, hukum takdir Maka dia telah jatuh kafir Perlu kita membezakan Antara kita menyatakan Hukum kafir itu dengan kita mengkafirkan orang Suatu perkara yang berbeza Menyatakan hukum Terhadap suatu permasalahan Tidak bermakna kita mengkafirkan individu ya? Ramai orang silap Bila kita sebut kafir Oh orang tu kata Pakai Pakai, pakai tudung ini adalah Budaya Arab Maksudnya, dia negafir lah Kita tidak mengkafirkan individu Kita tidak diajar untuk mengkafirkan individu Tetapi kita menerangkan hukum Menerangkan sesuatu hukum Dan ia tidak bermakna bahawa kita telah mengkafirkan individu Di sana terdapat perbezaan Antara takfir, takmih, takfir, takmih, takfir, takfir Mengkafirkan orang secara khusus dan mengkafirkan orang secara umum. Yang berlaku, biasanya berlaku ialah kita mengkafirkan orang secara umum. Secara umum, sesiapa yang mengingkari bahawa aras Allah Taala itu wujud, maknanya tidak beriman bahawa Allah memiliki aras, maka dia terjatuh kafir. Maka didengar beberapa ustaz Beberapa sahabat-sahabat dia mengatakan bahawa beriman kepada aras ini bukanlah satu kewajipan atau aras ini tidak ada sebenarnya. Sekaian semata-mata. Maka orang ni telah kafir. Tidak eh, adabeza. Jadi kita menyatakan fatwa hukum yang berlaku ialah takfir dan ta Mengumumkan dalam dalam uh, mengkafirkan orang ini. Kita kata umum, siapa siapa yang berkata bahawa hukum-hukum atau pun hukum-hukum sekian, hukum yang kandungan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu itu tidak wajib, maka dia telah jatuh kafir, itu dibolehkan. Eh? Tidak kira lah ada di sana orang yang mengatakan hukum-hukum tertentu itu tidak wajib. Ataupun dia tidak meng, tidak mengimani, mengingkari kewajipan solat, mengingkari kewajipan puasa, zakat dan sebagainya. Kita boleh kata begitu, maknanya kita boleh sebut orang ini Uh, orang yang berkata begitu kafir Tapi kita tidak boleh tunjuk taksis Khususkan kepada bulan pulaan-pulaan Dia adalah kafir Itu tidak boleh kerana dia mempunyai Empat syarat Seperti yang disebutkan dalam akhir, akhir Ada empat syarat untuk mengkafirkan Orang secara individu Bila cukup empat syarat itu Maka barulah boleh jatuh Hukum dia kafir Boleh jadi dia mengatakan bahawa hukum Memakai tudung itu adalah Budaya orang Arab kerana dia jahil dia mempunyai isu bahan-bahan yang tidak jelas Jadi perlu dijelaskan. Boleh jadi dia berkata untuk menyebut bahawa hukum-hukum ini, hukum-hukum hudud, hukum qisas dan sebagainya termasuk dalam Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu adalah hukum yang lapuk, adalah hukum yang tidak kontemporari kerana dia berkata. Sekiranya kamu tidak berkata begitu, aku tembak. Kita cakap jelah. Walaupun dia seorang mufti Katakanlah Walaupun dia seorang mufti Tidak boleh Kita katakan dia Terus Khususkan Kamu telah kafir Sebab dekat macam ni Tak Kata-kata kamu itu Kata-kata itu Kata-kata yang kufur Kafir Tetapi Tidak semestinya kamu kafir Kerana Tidak menunjukkan Khaskan kepada individu Untuk mengkatakan seorang itu Itu perlu kepada Cukup syarat yang empat Kita bukan ke perbincangan itu tetapi begitulah antaranya apabila kita beriman kepada malaikat, jika orang yang mengingkari keimanan beriman, kewajiban beriman kepada para malaikat ini maka dia telah jatuh kafir. Dan ia tidak bermakna, saya ulangi, tidak bermakna bahawa kita telah mengkafirkan individu yang menyatakan surat kata tersebut. Kata-kata dia adalah kata-kata yang kafir kewajiban ini telah disebutkan al-Quran al-Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahaja bersifat ijma' ul al ulama wa ta'ala dalam kitabnya. walakinnal birra man wal yawmil akhir wal malaikah akan tetapi kebaikan itu ialah siapa-siapa yang beriman kepada Allah Taala dan hari pembalasan hari akhirat yawmul akhir yawmul jazaa' wa yawmul hisab yawmul tanam Yomul J, Yom Es, yaum mada, apa lagi? Yomul Akhirah ada banyak nama. Semua Semuanya tersebut dalam Al Quran Al-Karim Ada tujuh atau delapan nama yang memberi maksud yang sama. Yomul Isab, Yomul Jaza, Yomul Akhirah, Yomul Tanat, Yom, Yomul Dinn, mana si Yomul Dinn? Amanah Rasul bima unzilah ya. ilahinun robihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi al-baqarah beriman kepada rasul dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada rasul tersebut daripada Tuhan, Tuhan Tuhan-nya dan juga para mukminun kulun amana billah semuanya beriman kepada Allah para malaikat kitab dan rasul dalam hadis jibril yang terkenal hadis Jibril Al-Tawil Yang panjang itu Hadis yang kedua dalam Matan Al-Ba'in Nawawi ya? Disebutkan apabila, oleh Nabi SAW, apabila ditanya oleh Jibril Alayhi S.A.W Asbidni anil iman Bainama nahnu julusun Indah Rasulullah S.A.W Data yumin Tak sekalian kami duduk Bersama Nabi S.A.W pada satu masa Ithala alayna rajulun Shadidu sawad syari' Jadi Nubayyid tahu. Tiba-tiba datang kepada kami seorang yang rambut dia amat hitam dan bajunya sangat kuteh. Singgihlah dia bertanya, Faas nadaruk batayhi ilaruk batayhi. Kemudian dia letakkan gabungkan lutut orang yang datang itu dengan lutut Nabi Nabi Sallam. Wawatuk akas payhi dan letakkan dua tapak tangannya di atas faqidehi di atas dua perhunya. Fakwalah ya Muhammad akhbirni an al-islam muhammad yang kedua tabinnia al-iman beritahu aku tentang iman apakah yang dimaksudkan dengan iman fa qala nabiy sallallahu al-iman antu minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi qala muslim iman itu ialah Dengan kamu beriman kepada Allah Taala yang pertama wa malaikati wa kutubi kitabullah -kitab ta'ala wa rusuli, para rasul beriman kepada yaumil akhir dan beriman kepada qada dan qadar khayri wa syarri yang baik ataupun yang buruk ha, ya. jadi semua ini insya-Allah akan dibentangkan tuan-tuan sewajibnya mengetahui hal ini sewajibnya kita mengetahui Rukun-rukun iman ini secara mendalam Sekalipun kewajipan itu Sebahagiannya bukanlah Kewajipan Fartu Ain Khususnya dalam masalah tafsir Mengetahui secara tafsir Secara detail Tapi ia merupakan satu kewajipan Fartu Kifayah ha? Fartu Kifayah ni Seorang buat yang lain Tak payah Senang definisi dia Seorang, lain, seorang buat yang lain tak payah makni terlepas yang lain. Ha? kalau ada seorang mati, kemudian ada orang bersuat jilaga untuk si mati ini, maka yang lain kampung ini sudah selamat daripada terlepas daripada dosa. Ya. Jadi begitu tuan-tuan. Di sana terdapat perbezaan di antara iman dan Islam. Ya? Terdapat perbezaan di antara iman dan Islam. "Hal anta mu'min?" Bila tanya kamu mukmin? Qalana. Ya, aku mukmin. Boleh? Ha? Ada ulama letak syarat kena kata insya-Allah. Kena letak insya-Allah. Sebab seolah-olah ia satu tazkiah Memuji ataupun mengangkat diri sendiri. Confident saya seorang mukmin sedangkan dia tak tahu syarat-syarat mukmin itu bagaimana. Keimanan yang beza, apakah beza antara iman, Islam dan juga ihsan? Islam, iman, Kemudian Ihsan dalam hadis Jibril ha? Ada perbezaan Dan di sana terdapat Islam dan juga iman ini Terdapat kaitan di antara duanya Sekiranya disebutkan salah satu Islam Maka dia juga kadang-kadang bawa makna iman Sekiranya digabungkan antara duanya Maka dia mempunyai perbezaan Antara iman dan juga Islam Tersebut Terima ha? Hadirin dari hadirah yang berbahagia Kita telah ketahui Kewajipan beriman kepada para malaikat ini Menerusi Al-Quran dan juga Sunnah. Di sana terdapat banyak dalil-dalil Al-Quran Al-Kalib Dan juga sunnah Nabi SAW Yang menceritakan tentang Para malaikat Yang menceritakan tentang Kehebatan malaikat Yang menceritakan tentang Kewujudan para malaikat Ijma'ul-Muslimin Kesepakatan umat Islam telah sepakat umat Islam keseluruhannya tentang kewajipan beriman kepada para malaikat Atas dasar inilah Maka siapa yang mengingkari kewujudan yang tanpa kejahilan yang dimaafkan Maka dia telah jatuh kefir Ini kerana dia telah mendustakan Apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Al Karim Semuanya Allah telah menggabungkan Bahawa kekufuran kepada malaikat adalah kufur Kepada Allah Ta'ala Gabungkan dalam satu ayat Sekiranya soal itu kafir kepada Allah Ta'ala Kepada para malaikat Maka dia juga telah kafir kepada Allah Ta'ala Qawlu <tuh> ta'ala Fi kitabin Auzubillahimmanasyaitanirrojim <tuh> Wa mayyakfur billahi wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi Wa al-yawmi l-akhid Faqadadalla dhalalan ba'idah Faqadadalla dhalalan ba'idah Azizah Orang siapa yang kufur Kafir kepada Allah Ta'ala Para malaikat, kitab yang Kitab-kitab Allah Ta'ala. Hal itu kembali kepada Allah. yang Kembali kepada malaikatnya. Wa kutubihi. Kembali kepada yang asal yang pertama. Maksudnya Taumir itu. Wa kutubihi kitab-kitab Allah Ta'ala. Dan rasul Rasul Allah Ta'ala. Dan juga hari pembalasan. Hari akhir. Fakat talla talalan ba'idam. Maka kita telah sesat. Dengan sesat yang amat. Kesesatan yang amat jauh. Beriman kepada malaikat bukanlah Dengan satu tingkatan atau satu darjah sahaja Bahkan di sana terdapat keimanan secara mujmal Kita bagikan iman kepada malaikat ini kepada dua Iman secara mujmal Dan juga iman secara Tafsid ha? Secara tafsir. secara detail, secara khusus Yang dimaksudkan dengan Iman secara mujmal iaitu Beriman dengan kewujudan malaikat Yang mana malaikat ini merupakan Salah satu makhluk Allah Ta'ala Keimanan seperti ini suatu kewajipan ke atas semua mukallaf fardhu Beriman bahawa mereka ini wujud ada dan mereka ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang menjadi utusan diutuskan kepada para Rasul. Ini adalah fardu ain, kewajipan kepada semua mukallaf yang telah suka umur yang tidak gila, mempunyai akal dan sebagainya. Adapun iman secara detail. Cara tafsir Yang demikian dengan mengetahui Apa-apa yang bersangkutan dengan malaikat Yang terkandung dalam syarak yang mulia Mengetahui apa-apa Semua Sama ada sifat Bentuk Dan apa-apa yang bersangkut -paut Dengan para malaikat ini Secara tafsir, secara detail Dan mengetahuinya adalah Fardu kifayah kifayah Maka tidak ada tutup pengetahuannya pada semua kalah. Tetapi sebaik-baiknya kita mengetahui, mempelajari keimanan ini secara detail, beriman kepada malaikat secara tafsil supaya keimanan kita kepada Allah Taala bertambah. Supaya kita tidak tersesung dengan beberapa fahaman, yang memisungkan. Saya sebutkan beberapa fahaman yang memisungkan daripada Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tuan-tuan perlu tahu bagaimana falsafah Yunani telah memisungkan falsafah Yunani telah memisuhkan orang-orang Islam dan ulama-ulama Islam yang terkenal bagaimana falsafah Yunani yang diagung-agungkan itu telah menjadi punca kepada wujudnya fahaman wahdatul terwujud telah menjadi punca kepada fahaman Al-Aqlul-Fa'al Yang dimaksudkan Al-Aqlul-Fa'al itu akal yang Al-Fa'al itu yang Sentiasa hidup Yang dimaksudkan Al-Aqlul-Fa'al Dalam falsafah Yunan Ialah Malaikat Kemudian diambil fahaman ini oleh Beberapa ulama Islam Dalam bidang falsafah Diambil fahaman-fahaman dalam falsafah ini Dan diterapkan dalam akidah Islamia Maka itu Mereka menjadi Terpesong dan tersesat Berjalan yang lurus Saya katakan ini Bukanlah satu penghinaan kepada ulama-ulama Kita perlu memahami dan Kita perlu terbuka Semua ulama dikritik Semua ulama ditegur Dan menegur itu adalah satu budaya ilmu yang wujud daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah zaman kita kita tidak perlu segan silu untuk menegur kesilapan dan kesalahan daripada siapa pun juga sama ada dia seorang ulama ilmu sama ada dia seorang mufti sama ada siapa pun juga jika dia tersilap lari daripada landasan yang sebenar wajib dia mendapat teguran dan ditegur oleh orang-orang yang mengetahui keselabanan tersebut Saya sebutkan bahawa Al-Farabi Seorang faliswis Islam yang terkenal Al-Farabi Seorang faliswis Islam yang terkenal Fals Falsafat adi falsafat Islam yang bertang Yang telah membawa satu fahaman apa dia Nasiriau Faid, dalam pertanyaan wahid WPM. Nasiriau Faid, satu pandangan tentang Faid. Fayt. Faid tuan, ni apa dia? Faid tuan ni uh, Banjir ya, Ataupun pun tof tofak, yang, yang Faid ini satu pandangan Ataupun pun Nasiriau Faid ini dibawa oleh Al Farabi, Al Farabi, dan kemudian diambil oleh Ibnu Sina seorang pakar perubatan Islam yang terkenal ulama dalam bidang fikah bukan ulama dalam bidang hadis bidang tafsir ataupun bidang uh, akidah eh? bukan Dan silap silapnya kita ialah apabila sebut Al-Farabi sebut uh, Fakhruddin Al Fakhruddin Ar-Razi juga antara falsafah uh, falsuf Falsu. Bila sebut nama-nama mereka, mereka ini Seolah-olah mereka ini mengetahui semua Bidang ilmu Syariah Tidak begitu Al-Farabi Guhafraullahullah Mudah-mudahan Allah mengampuni dia Telah membawa fahaman Nazoratul Faid ini Dalam akidah Islamiyah Dalam permasalahan wahyu Dalam permasalahan wahyu Maknanya secara, secara ringkas Ialah Nabi ini Membahaskan perkara-perkara yang baik, menceritakan tentang keagungan sifat-sifat Allah Taala, menceritakan tentang zaman akhirah, menceritakan tentang azab kubur, menceritakan perkara-perkara yang akan datang, kalau perkara, -perkara zaman dahulu yang tidak ada orang tahu tentang kaum ah, kaum semu dan sebagainya kisah-kisah tersebut adalah perkara, perkara yang baik yang tidak dapat dipandang dengan cara yang muktazam melalui nazaril faid dengan cara Bukan Maknanya Kita bertabut Bertabut kepada Allah Duduk seorang-seorang Bertapakut Kemudian mula memikirkan suatu perkara Kemudian berkhayal kepada suatu perkara Yang khayalan itu Pada pandangan dia Berhubungan satu hakikat Ataupun satu khayalan yang benar Jadi ini satu tohman kepada Wahyu Nabi SAW ataupun Permasalahan wahyu Wahyu ini adalah daripada Allah Ta'ala Diturunkan Melalui Jibril AS Yang menjadi utusan kepada Allah Ta'ala Kepada Nabi SAW Membawa kalam Allah Ta'ala Kata-kata Allah Ta'ala kepada Nabi Bukan Wahyu ini ataupun Apa yang sebutkan oleh Nabi Hadis-hadis Nabi ini Datang daripada khayalan Nabi Datang daripada rekaan Nabi SAW Ataupun imaginasi Nabi SAW Bukan begitu dan Inilah yang dibawa Yang dibawa dan difahami. Dalam masalah Permasalahan wahyu Oleh e, Ulama' Falsafah Islam Antaranya ialah Al-Farabi Dan kemudian diambil oleh Ibn Sina Kemudian diambil oleh Ibn Sina Dikembangkan oleh Ibn Sina Sebab itulah Imam Ghazali juga Seorang ulama' Falsafah Tapi kadang-kadang Mengikut mereka kadang-kadang menentang mereka sebab itu Imam Al Ghazali mempunyai satu kitab disebut Tahafudil Falasifah. Tahafudil Falasifah yang menolak pandangan Al Farabi dan juga Ibn Sina. Tetapi kerana kadang, kadang dia juga terjatuh dalam permasalahan tersebut. Ha. Bila kita cuba untuk berdebat dengan orang, bila kita cuba menolak kebatilan orang dengan persapa, dengan akal yang singkat, kadang-kadang kita juga tersilap dan kadang-kadang kita masuk sekali dalam masalah besar. Sebab itulah sebagai ulama menyatakan Haram Belajar falsafah Kenapa haram? Bukankah falsafah membawa manusia kepada ketama bukan dan falsafah menyebabkan manusia mengetahui astronomi Mengetahui perubatan Mengetahui sekian arkitek dan sebagainya Betul sekali sekiannya di, dalam bidang itu saja. Yang menjadi masalah Ia dilipatkan dalam masalah agama Memahami agama dengan falsafah Ini adalah suatu kebakilan Memahami agama dengan fikiran Ini adalah suatu kebatinan Yang tidak diajar oleh Nabi Suhan Sanam Bagaimana kita boleh mengimani ataupun Sama-sama setuju Untuk menyatakan bahawa Antara salah satu tazkiah penuhus Untuk menyucikan jiwa daripada kotoran Dan juga dosa-dosa Ialah dengan kita bertafakur di tempat-tempat yang Kotor Di tempat pembungan sampah tapi ada orang yang melatangkan Kalau ulama' yang besar Saya duduk lima tahun Di tempat tong sampah yang besar itu Saya makan apa-apa yang ada Yang menjadi Yang kita rasa Amat Sedih ialah Ulama' ini kadang-kadang diambil kata katanya -kata Dan menjadi hujah Dalam pemasan agama Dan kita lupus untuk menyucikan jiwa Duduk dalam satu tong sampah yang besar Saya duduk lima tahun, Saya makan apa yang ada kat situ Sembatai. Sembayang duduk kat mana? Sembayang kat mana? Bukankah Allah Inna Allah uh, Yuhibul uh, Inna Allah bukan Bukankah Allah Ta'ala Semuanya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang Bersuci Jadi di mana? Di mana solat dia Di mana dia dengan Al-Fah dia bermujtama Dengan masyarakat Hubungan Dia dengan uh, suami isteri Dengan keluarga Di mana dia Kewajipan-kewajipan dia dalam Kemasyarakatan dan sebagainya Jadi ini, ini satu petanggut yang tidak benar Apabila kita cuba untuk Mengolak agama dengan Pemikiran semata-mata Kita tidak menolak pemikiran Dan kita tidak mengambil pemikiran Sebagai asas kepada agama ini Seperti yang dilakukan oleh Maksudera juga Kawarish ya? Mendahulukan akal berbanding agama apabila jika terdapat amran sekiranya bertembung antara nas dan juga akal pemikiran yang waras maka didahulukan akal pemikiran dia dikediankan nas ini adalah satu kebatilan yang jelas ini bukan akidah Ahlus Sunnah Jamaah tetapi akidah yang seperti ini di bawah boleh Mu'tazilah dan Khawarij sehinggalah kepada zaman Imam Ahmad bin Hanbal tersohor Pandangan-pandangan seperti ini Yang akhirnya mengatakan bahawa Kalamullah adalah Makhluk Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal Diseksa dan diazab Selama Tiga pemerintahan Bermula daripada zaman Al-Ma'mun Rahimahullah oh, Sampai melihat malaikat Belum lagi eh? Beriman secara detail sesuatu. Oh, Fardu-fardu uh, Baik. Fardu eh? okay. Kemudian melihat malaikat Baik Kita tinggalkan tentang falsafah uh, Kita tidak menolak falsafah Syarat total hmm, tak Kita tidak menolak falsafah Syarat total Kita mengambil apa-apa faedah Dalam bidang falsafah tersebut Sebenarnya ramai orang tidak tahu Apa benda falsafah eh? Falsafah ni apa benda So, mereka faham bahawa falsafah ini adalah hikmah Pemikiran yang, uh, yang, yang detail, yang tajam ya. Hikmah Kata-kata hikmah itu adalah falsafah Bukan begitu Falsafah ini ialah Perbincangan tentang mencari Tuhan Sebenarnya Zaman Yunani, ha, Zaman Yunani Al-anlatul uh, ula fil asya'a mada'a Ada uh, mereka sebagaimana mereka mengatakan, bar minidis mengatakan, al-anglasul Ula al-anglasul awla fil asya wa an-naf. Dikatakan, kunci pertama dalam kehidupan ini, maknanya, sebab pertama kepada kemunculan perkara, perkara yang lain adalah api. Dikatakan, api daripada api kemudian tidak ada air, ada pokok, ada manusia dan sebagainya, ada bumi daripada api inilah maka akhirnya mereka menyembah api. Pada yang mereka mengatakan tolak, api tak kuat, dia kata air. Al-handatu alula fil ashyai huwa al-ma'. Sebab pertama sebab kewujudan alam ini adalah air. Maka mereka mengagungkan air sebab air ni kalau tanpa air manusia tidak akan hidup. Air ini adalah sumber utama dan sebagainya. Mereka mengagungkan air. Jadi mereka mengatakan tak? Alat yang pertama di dalam keseluruhan, alat pertama di dalam keseluruhan, alat pertama di dalam keseluruhan, tidak pertama di dalam keseluruhan, alat pertama di dalam keseluruhan, alat pertama di dalam keseluruhan, alat pertama di dalam keseluruhan, alat pertama di dalam keseluruhan, alat dalam keseluruhan, alat dalam keseluruhan, alat perlu ada kesinambungan di antara empat perkara dalam badan angin, air, apa lagi? api, darah tu orang jangan marah sangat eh, darah tinggi. Lagi satu tanah. Tak apa? Kita boleh ambil ibadah daripada orang-orang kafir. Ambil faedah daripada orang, orang kafir. Kita boleh belajar daripada orang-orang yang sesat. Tetapi bukan kesesatan dia yang kita ambil dan kita ambil sebagai jadikan sebagai manfaat. Tetapi tu yang betul. Daripada apa yang disebut. Ya, kita terbuka, kita ambil kebaikan-kebaikan itu tapi kita menolak segala yang bertentangan, segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW Segala yang bertentangan dengan fahaman akidah ar Sunnah wal Jamaah. Yang dibawa oleh sanadul salih di bawah oleh ulama jamaah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita ada sejam lagi. Hmm, so, Insya-Allah. Ayah ini sebenarnya pertama kali ni, ya. pertama kali saya Bentar kita maaf Mengajar-ngajar kat masjid Lebih-lebih orang -lebih tak ada biasa sangat Boleh sikit-sikit ya? Tapi pembentangan seperti ini Pertama kali Jadi kalau ada kekurangan Lepas ini boleh komen banyak banyaklah lah ha? Melihat malaikat Adakah manusia mampu melihat malaikat? Ataukah Ianya di antara perkara yang khusus kepada Nabi SAW sahaja Adakah sahabat-sahabat Nabi SAW pernah melihat malaikat? Ha? Jadi persoalan-persoalan ini kadang-kadang timbul Ha? Singgikan sehingga Sehinggakan mahu mazikah Di kalangan ashab Tarikat-tarikat Pengikut-pengikut tarikat ataupun ulama-ulama Dalam tangkat, gulungan-gulungan sufi Menyatakan bahawa Saya setiap, hari, setiap malam saya melihat malaikat Selotok, cakap terus Dengan malaikat Lebih hebat lagi dia kata Setiap malam saya jumpa Allah Ta'ala, cakap dengan Allah Ta'ala persimpang rata dah. Kalau kamu tengok saya tidak menunaikan solat, kalau kamu melihat saya minum arak, kalau kamu melihat saya bersinar jangan tegur. Jangan tegur. Hilang berkat. Boleh pula dengan itu. Kalau kalau saya mengajar jangan tanya banyak-banyak. Jangan tanya banyak-banyak. Ha? Apa? Nanti sial. Apa, Apa? kena tulang. Sebab kata istilah orang-orang diraja ya. Eh? Jadi hilang berkat, hilang ini bukan ajaran Islam. Ya? Saya boleh bertemu Allah Taala terus. Saya bercakap dengan Allah Taala sebab itu Allah Taala kata kamu ni dah tinggi sangat iman kamu ni, tinggi sangat dah. Sampai ke tahap-tahap yang tak tahulah. Tingkat oh. 7 ke, tingkat 8 ke, tingkat 9, hmm. Tingkat 128 ke adik-adik eh? Jadi dia pun kata, jadi saya Allah Taala kata kamu tak apa. Kewajipan kau punya fardu ni aku dah gugurkan pada kamu. Hada wadin, hada al-Islam. Adakah ini Islam? Kemudian disebarkan kepada pengikut-pengikutnya. Kemudian ya'kuluna abwa lana as-batil. Kemudian pembesar-pembesar ini memakan harta-harta manusia dengan cara yang salah. Kemudian mereka ingin menipu manusia. Tabaruk, tabaruk dengan aku. Seperti mana berlaku dalam akidah Syiah. Dan sekarang ni tersebar kalau bukan tidak di luar di sini juga sudah berlaku di UM, di UE. Seorang tokoh Ayatullah Malaysia, Malaysia Ayatullah, Ayatullah ni tanda-tanda kusanah Allah Ta'ala agung sangatlah jininya Ayatullah ni maksudnya begitu tak ada dalam ulama lebih hebat pada dia Ayatullah dipanggil Ayatullah orang Malaysia menutuk di Iran berpuluh-puluh tahun. Balik dan dia mengatakan bahawa sekarang ini Kita mempunyai pengikut dekat dengan ahli baik Pengikut yang cintakan Nabi Atas dasar cintakan Nabi Mencecah 30,000 orang Contoh boleh bayang Sekalipun kadang-kadang ini satu mubalawa Satu bilangan yang mereka cipta Ataupun melampaui batas-batas yang Sepatutnya mungkin seribu, mungkin 10 ribu Tetapi 30,000, Sekalipun seribu ataupun seratus orang Kita jangan ambil mudah satu perkara yang amat bahas Melibatkan akidah kita Melibatkan akidah Melibatkan pemahaman dalam mazhab sendiri Masyarakat Imam syafi'i. Mengapa kita atas alatan Cintakan Nabi SAW Maka kita mentohmah Ataupun menghina atau mengkafirkan Abu Sufian Mencelur, Asmaq bin Afqan yang dijanjikan oleh Rupa Allah Ta'ala dalam syurga Sehingga mereka sanggup Mengkafirkan Orang yang paling mulia selepas Nabi SAW Iaitu Abu Bakar juga Hamar al-Fa'af Faman ha'ulah Faman ha'ulah alazhi Betulimu bil-kufur Siapakah orang-orang ini -orang Tormah dengan kufuran itu Ditormah dengan zina Aisyah radhiyallahu anha Allah Ta'ala telah Sucikan Aisyah Dalam surah Surah An-Nur Oh mereka kata Kita ada lagi 2 per 3 Quran Simpan Ajis. Ajib Ajib Amru'ah um. Kemudian mereka mengatakan Kita tidak ada perbezaan Antara syiah dan juga sunnah ini Tidak ada beza Sama je kita ni Kau cinta Al-Fat tak? Cinta Okey sama Fair Fair apa benda Kalau dia kata, boleh nikah mut'ah Aku jumpa kamu Aku nak nikah Aku nak kahwin dengan kau lah Okey But that Perempuan tujuh Salam Tidur satu jam Dua jam Dah bertanam kau so, Halal Sebab itu tidak nak jumpa Kes-kes Zina Di Iran ha? Halal lah Kita jangan pelik kita Kenapa? Oh tak ada kes Tak ada Ada dulu hukum hudud Tak tahulah Ahli sunah mana yang ditangkap Kemudian direjam ha? Dibalut-balut yang kapan dibaluk siap periakan yang kapan Daripada atas sampai bawah Kemudian direjam Rejam batu-batu besar -batu ni Batu-batu blok Saya tengok dalam klik Akhidat Syiah Sangat bertentangan dengan Ayah Rasulullah Jaman Saya katakan dalam Penuh ikhlasan Daripada sudut hati dari kita bahawa Syiah bertentangan dengan Ayah Rasulullah Jaman Jangan kita cuba-cuba untuk Takbir Baina Syiah Wasul ah, Tak ada bezalah. Ini basic-basis dia Furuk No, no. Bukan, bukan. bukan furuk Bukan furuk Sekiranya mengkafekan Abu Bakar dan Jika Umar Lawu Wuzina iman Abu Bakar Ala jami' Umat Muhammad SAW La rajahat ma'la Iman Abu Bakar Ditimbang iman Abu Bakar Dengan semua umat Nabi Muhammad SAW Daripada Umar, Osman, Ali Sampai setiap ke bawah Sampai hari kiamat La rajahat iman Abu Bakar Akan berat lagi iman Abu Bakar Kemudian dikafirkan Abu Bakar Subhanallah. Kemudian mereka mengatakan tidak ada beza Ya salam Belas huh? mereka masuk masuk pencara apa cintakan al-bait sebenar sebenarnya mereka tidak cintakan al-bait kalau benar mereka cintakan al-bait mereka tidak akan mengatakan suatu perkara yang berkaitan dengan apa yang disebut Ali apa yang suka dengan Hussein Hasan dan cucu-cucu bagi dia seorang pengharaman mutah daripada hadis Ali hmm Kemudian ada pula satu lagi aku takhir menipu wajib pula menipu dan agama mangkan da ba man kadzab alaiy an dalil tentang waid eh? tentang hadis menipu kepada nabi SAW alaihi siapa yang menipu kepada aku dengan sengaja fal yatabawwa ma adahu anna hadis ini hadis mutawatir maka telah menempah tempat di dalam neraka menipu laisa minna man ghasyana falaysa minna dengar Nabi sebut kepada para peniaga letakkan air dalam dia punya eh uh, dia punya gandum dia. Jadi timbang berat. Kalau kita jual berat masuk dah. 1 kilo ni, 2 kilo. Rupanya 9 kilo je sebab ada air. Ada air ada, ada air dalam dia. Jadi orang ini menipu. Nabi sebut, tengok pegang basah. Man ghasana falaka minna. Sebab siapa yang menipu di kalangan kami Semua Islam, maka dekat bukan di kalangan kami. Islam tidak pernah Mengajak kita untuk bohong, ya, ha? begitu. Baik. Melihat malaikat. Adakah manusia mampu melihat malaikat? Adakah sahabat-sahabat Nabi sultan pernah melihat malaikat? Dan Nabi yang selang pernah kita nyatakan Nabi yang selang pernah melihat malaikat. Sahabat-sahabat Nabi juga pernah melihat malaikat. Akan tetapi sahabat-sahabat Nabi melihat malaikat dalam keadaan malaikat tersebut menyerupai manusia ataupun manusia. Menyerupai seorang lelaki eh? Dan malaikat tidak akan menyerupai seorang perempuan eh? Dia akan menyerupai seorang lelaki yang kacak Dan kebiasaannya ia, ialah Ialah jahidun kalbi Seorang sahabat Nabi SAW Yang handsome lah Senang rasanya Yang handsome gitu. Jadi sahabat-sahabat Nabi melihat malaikat Betul, melihat malaikat Tapi bukan dalam bentuk yang asal So, kita mampukah kita melihat malaikat Dalam bentuk dia yang asal soalan cikgu umat Ha. Mampukah kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat dalam bentuk dia yang asal? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana malaikat ini ciptakan daripada cahaya nurani yang sangat halus. Maka manusia tidak berkemampuan melihat malaikat kerana Allah Taala tidak memberikan kepada mata pandangan kita. Dan kemudian kehebatan dan keagungan penciptaan malaikat itu menyebabkan kita tidak mampu untuk melihat malaikat. Nabi SAW hanya dua kali sahaja melihat Malaikat Jibril SAW Dalam bentuk dia yang asal Tiga kali? Tak, dua kali sahaja Pertama Di atas bumi hmm? Ketika berada di bumi Dan kedua ketika berada di atas Langit Ketiga tak ada, tak pernah Jadi dua kali sahaja Nabi SAW melihat Tidak ada di kalangan rumah ini yang melihat malaikat Kecuali apa yang telah Allah Al-Quran Kepada Nabi Muhammad SAW dalam tetapi itu pun bagi dia hanya melihat malaikat Jibril dan bentuk yang hakiki dua kali sahaja pertama ketika di bumi balik daripada gua Hira ayat tafsiran surah An-Najm ayat 8 dan yang kedua ke berada di atas langit Sidratul Muntaha dalam surah Mi'raj. Ya. Jadi, Nabi sallallahu ila langit atau ila Sidratul Muntaha Nabi melihat Jibril Nabi melihat Jibril. Allah Taala telah melihatnya di ufuk yang mubin. Dalil kepada Nabi melihat Jibril ini Walakad dia mungkin ufukil mubin. Dan demi sesungguhnya Nabi itu telah melihat Hu Jibril di ufuk yang nyata. Pas di kaulih walaqad ra'ahu di tempat muntaha, anda jannahul ma'wa, bintang yang kedua. Ini kali yang kedua. Dan sungguhnya Nabi Saddam telah melihat jibril itu dalam petup dia yang hakiki untuk kali yang lain, kali yang kedua. Di mana ketika Nabi Saddam berada di Sidrul Muntaha, dekat Sidrul Muntaha itu ada syurga Jannatul Ma'wa. Hmm? Sidrul Muntaha ini apa dia? Satu pokok, eh. Hmm? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, satu pokok yang daunnya seperti ka'azanil fil. Seperti telinga gajah kemudian kaltendil di dia punya seperti kendi yang besar kendi yang besar itu tentang siddiqul muntaha kagak dengan bantal amuk dan waqad warada ya? fi sahih muslim anna a'isyah radhiyallahu anha sa'alat rasul sallallahu alaihi wasallam al-ayatain fa qala sallallahu alaihi huwa jibril لم اره على صورته التي قذف عليها غير هاتين المطتين رايته من هيفان من السماء سدان ايضا خلق مما بين السماء الى الارض عائشة رضي الله عنها ديتاني kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua ayat ini yang pertama wala qadra'a khit ufuqil mubin التقرير yang kedua wala qadra'a nadlatan buhra 'inda fitratil muntaha 'inda jannatil ma'wa an najm Apakah siapakah yang telah lihat? Apakah yang masukkan Nabi telah melihat itu? Adakah Masya Allah Ta'ala Ataupun melihat jibril? Bukanlah Nabi taklum. Inna ma huwa jibril. Hanya senyian dia adalah jibril. Yang aku lihat itu adalah jibril. Lam arahu ala suratilatimulqalihah. Aku tidak melihat jibril itu dalam surah dalam bentuk dia yang asal yang diciptakan, bentuk dia yang hati kecuali dua kali. Ruai itu menaburkan sama. Aku melihat jibril ini turun turun eh turun ni eh? munhabat ni macam landing ke terbang kubur kubur tetap arah ah ha, begitu turun daripada atas langit dan azamu khalqiikum tempu memenuhi ruang udara angkasa ma ayna samai kebesaran tubuh jibril ini memenuhi apa dia antara langit dan juga bumi antara langit dan juga bumi bukan antara langit dan juga bulan eh? antara langit dan juga bumi Ha, kita tengok jin, Setan, hantu pocong apa semua pingsan. Kan? <laughs> ya? bau tengok tuyul belah pingsan kalau adalah. Ah. Ha. Siap mati terus. Tak sempat nak mengucap. Ha? Sebab dia pun pula tuyul. Kalau bela cepat cepat bertaubatlah. lah bela-bela ha? jin ini ciri. Bela-bela sebab dia meminta satu perkara yang menyebutkan Allah Taala. Baik. Nabi menjelaskan bahawa Jibril alaihi salam punya 1600 sayap. <coughs> Dalam sahih Bukhari dan Muslim uh, bab pada menyatakan tentang Sidratul Muntaha, satu sayap Jibril alaihi itu sudah cukup untuk menggelapkan ufuk hmm? daripada timur ke barat, satu sayap. Jadi ada 500 sayap. Kak mana sayap dia? Wallahu alam. Ha? Ada malaikat yang mempunyai dua sayap biasa kita tengok kita bukan tengok malaikat tengok burung dua sayap ada tiga sayap kau mana satu lagi kita tidak tahu empat sayap uli ajnihat mtsna watulata warubah yadiilu fi qalbihi maisha yang malaikat ini punyai kepak sama ada dua sebagian mereka ada dua kepak, dua sayap, ada tiga sayap, ada empat sayap. Yazidu fi khalqihi ma insyaallah. Allah Taala tambahkan daripada penciptaan dia ada yang lebih, ada lima tujuh sayap, 1600 sayap, Nabi Ibrahim yang paling besar. Oh ha? tambah gitu. Dalam Sahih Bukhari, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Ru'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu sittu at-tjanah." ad dini dalam sahih khalil nabi, melihat Jibreel Jibreel ud, kal, ra sallam, ajanah, nabi telah melihat jibril dan jibril itu punya 600 sayap dalam musnad imam ahmad tabi'u abdullah bin mas'ud ايضا قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته ولوط الجناح كل جناح منها قد سد الافق jadi nabi telah melihat jibril alaihi dalam bentuk dia yang asli dan dia punya 600 kepak setiap kepak itu sudah cukup untuk menggelapkan ufuk hmm telefon ni buka lah. okey sahabat nabi sanggup melihat malaikat ada pun apa-apa riwayat daripada sahabat yang menyatakan mereka melihat malaikat seperti ummu mukmin aisyah ibnu abbas sa'id bin khudair 'imran bin husain dan lain-lain para sahabat mereka sebenarnya melihat malaikat bukan dalam bentuk mereka yang asal tetapi telah menjelma sebagai manusia mereka Melihat Kebiasaan para sahabat melihat Malaikat Jibril salam menjelma dalam bentuk Seorang sahabat Nabi SAW Yang terkenal handsome Iaitu Dehiyah bin Khalifah Al-Kalbi Bukti bahawa manusia Tidak mampu melihat malaikat dalam bentuk yang asal Seolah-olah ada persamaan Topik ini dengan Manusia melihat Allah Ta'ala seolah ini bak, iman kepada Allah Ta'ala lah. Iman berobak tadi eh? Sebenarnya tidak berbari Kita bukan berobak sebenarnya Ada sunnah wajimah ini Kita sebab Sekarang Cumanya kadang-kadang Dia menghadapi satu krisis eh? Krisis kepercayaan Ada pendakwah-pendakwah Yang sesat ini lebih hebat daripada pendakwah-pendakwah sunnah Golongan sunnah ini banyak yang Balik-balik daripada industri Makan gaji Kahwin Kemudian Tidur Bagi ziarah Mak bapa Bagi duit sikit RM10, RM10, RM200 Balik rumah berdua dengan anak-anak Aku sibuk Sebab itulah Kita kalah Kita lebih mementingkan diri kita Kita lebih mementingkan Kita mempunyai sifat Keakuan yang tebal Anania. Ya macam. Individualism Ahmad ni, ah, tak apalah aku yang penting aku selamat. Tak apalah. Yang penting aku dah buat betul, tak apa tahu orang. Cukup-cukup. Orang nak bagi kita fikir, nak bagi peringatan tentang akhirat, tentang azab Allah Taala di Azab Antak bagi orang-orang meninggalkan kewajipan melakukan dosa-dosa besar. Tak apa, tak apa, tak apa. Aku tahu semua ni. Aku tahu tapi buat dosa. Aku tahu tetapi tidak berdakwah kepada manusia. Jadi kalau kita ada zakat dalam harta, kita juga ada zakat dalam ilmu. Contoh balik ni, ada ilmu kena zakat wajib zakat bukan kena wajib zakat. Ha? wajib zakat. Rasulullah Rasulullah telah berkata, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat, satu kalimah. Kita dengar bahawa siapa-siapa yang masuk masjid kemudian Sembaya sun sunat Dua rekaat Tahir Tahirul Masjid Sembaya sunat Dua rekaat Dua rekaat ha? Kalau kita Sunat Tahirul Masjid saya, saya, saya tak bincang dengan masalah itu ya. Dia ada pembincangannya Kemudian Duduk Tunggu selepas solat paja Duduk berzikir Kemudian Duduk dalam keadaan Dia berwuduk Maka Para malaikat Mendoakan keampunan Untuk orang tersebut Ha? Sampaikan pada orang ini Kita masuk masjid Dalam keadaan kita duduk Ambil duduk daripada rumah Duduk dulu baca Quran 10 minit sebelum masuk waktu Solat berjemaah Kemudian lepas tu berlikir Kemudian lepas tu Kita baca Quran balik Duduk bersimbang pun tak apalah Bersimbang akhir dunia pun tak apa Bersimbang akhir dunia Jangan kata Sebab Ahbatullah A'mal Al-Fa'i Nasal Haji Siapa-siapa yang Dalam satu hadis Hadis mauduk tetapi siapa, siapa yang yang bercerita tentang perkara urusan dunia ha lantakanlah di masjid di urusan dunia ahbatallahu a'malahu 40 tahun saya tengok dekat masih kampung saya eh? tahun lepas, baru ni telah lepas bau batang sebab di tulisan khat ni macam-macam khat je kadang-kadang lah. -kadang kita tak boleh baca khat apa ada khat rupo orang sujud ada khat rupo orang uh, apa kuda terbang Bolehkah begitu Al-Quran al karim ayat kursi ditulis bentuk sujud Bentuk orang rumah Bolehkah begitu Adakah itu diturutkan Al-Quran Al-Karim Kita yang disujud Bukannya ayat-ayat itu -ayat suruh sujud Kita baca Al-Quran Al-Karim Faham Al-Quran al karim Bukan kita suruh Ayat-ayat itu -ayat sujud macam tu. Bukan ha? Ha. Itu lagi masalah Kemudian ha? jadikan pula Al-Quran sebagai pelaris Padahal Jumaat pun hmm, Macam tu je lah. buka je Jumaat, tak pernah tutup Sembayaan so, kau, kat mana Restaurant, sekian ada Oh, Muslim Saya cerita bahawa Siapa-siapa yang cerita tentang Bercakap urusan dunia dalam masjid Tak patah Allah Hapuskan amalan-amalan dia Solat dia, zakat dia, puasa dia, haji dia Tak sah sekali, batal Seolah-olah telah murtad 40 tahun amalan dia Hidup kau 26 tahun. Hidup kau 32 tahun ada lagi baldan lagi akan datang. Aku dah dah kat urusan dunia dalam masjid. Susah kalau begitu eh? Ini hadis mau Ini hadis yang mau bukan hadis sebenarnya eh? ya. Okay, kita tak panjang situ. Bukti bahawa manusia tidak mampu jihad malaikat dalam bentuk yang asal. Allah Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 9. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa labasna 'alayhi ma yalbasun. Bermaksud Dan Kalau kami jadikan Nabi itu Daripada Malaikat Nisaya kami akan jadikannya Sebagai seorang lelaki Dan kami akan Pakaikan kepada mereka Malaikat yang jadikan sebagai lelaki ini Apa yang mereka pakai? Apa yang orang-orang Kafir Christ ini pakai Pakai jubah pakai jubah lah. Pakai seluar Pakai seluar Pakai ikut uruf dia Ini Malaikat Malaikat Tapi dalam bentuk manusia Allah Ta'ala tidak akan turunkan Dalam bentuk Malaikat Mati orang tengok Penuh macam mana Tutup Saya eh, terbit matahari Paku keluar ke pak Dah gelap Gelap balik Jadi tidak manusia tidak mampu Imam Tabari berkata dalam tafsirnya yaitu pastikan ia akan jadikan dalam Bentuk seorang lelaki Dari perkalangan manusia Kerana manusia tidak mampu melihat malaikat Dalam bentuk yang asal Siapa kata? Al-Tabari rahimahullah Yang wafat bersama 310 hijrah Baik Dan Nabi Al-Alusi berkata ketika mentafsirkan ayat, "Wa qalu lawla unzila alayhim malak, wa law anzna malakan laqudiya al-amra, tumma la yunzarun." Imam Al-Alusi berkata, "Maka kami akan sempurnakan urusan." Laqudiya al-amra. Laqudiya al-amra, kami akan sempurnakan urusan iaitu akan terperlulah urusan kebinasaan mereka dengan sebab menyaksikan dan melihat malaikat. Urusan kebinasaan mereka dengan sebab menyaksikan dan melihat malaikat. Sebab itu Allah Taala mengutus para malaikat kepada nabi dan rasulnya dalam rupa manusia. Ini kerana kehebatan dan kekuatan malaikat itu yang tidak mampu di manusia melihatnya. Lihatlah kisah malaikat yang dit다가 kepada Nabi Ibrahim dalam Surah Hud dan juga Kisah Nabi Lut alaihissalam. Demikian juga dengan kisah Nabi Musa, alaihissalam. Telah Nabi Mattes, malaikat Maut, yang dihantar untuk mencabut nyawanya. Hadis riwayat. Bukhari juga Muslim. Sungguhnya malaikat mau telah datang dalam bentuk manusia. Malaikat mau yang cucuk mati itu oleh, oleh malaikat alang itu dalam bentuk manusia. Kadulah ha? dalam bentuk malaikat dia asal, jinul Musa. Ah, jinul Musa. Orang Musa itu. Memang gagal Memang kuat Memang perkasa. Ha? Dia pukul acar-acar je Kawan dia seorang mati terus disungkuh ha? Dia tumbuk nak Maknanya nak nak bagi pengajaran je Bukan bunuh secara sengaja Bukan sengaja membunuh Bukan Musa alaihissalam. Tetapi untuk mempertahankan Bani Israel yang dianiaya dan dizalimi oleh Ni Komripti Turunan Quran ni Dia tumbuk sikit Rupanya tumbuk-tumbuk Tumbau kepada kematian ya? Ha, ya? Begitu Musa kuat alaihissalam Siapa sifat malaikat Ah, ha, tu banyak gini. ni, setengah jam ni Allah Ta'ala menyatakan bahawa malaikat memiliki sayap Maksud kepada Allah Ta'ala Segala puji Bagi Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Untuk mengurus berbagai macam urusan Yang punya sayap Masing-masing ada yang dua Tiga dan empat Bukan ayat surah Nisa? lah ya? kilometer bahkan melebihi 6.3/4 itu ayat lain eh? ini surah qafir eh orang laki suka eh? tapi sebenarnya masalahlah tu masalah sebab kita tidak ada contoh pengamal poligami yang yang berlaku adil yang baik yang tidak huru harul anak-anak dia nanti yang tidak berselisih berai hmm. masalah pikalah tu sifat-sifat malaikat malaikat punya kekayaan saya sebutkan tadi Jibreel ayat salam punya ini 600 situmi'at jenah 600 sayap Dalam surah al-fatir ayat 3 Kemudian malaikat dijadikan Allah SWT Daripada cahaya Daripada nur Manusia dijadikan daripada Turab Daripada tanah Asal usul Manusia daripada tanah Yang kita-kita ni daripada Mimah imahin Daripada air yang guna Air mani Tapi asal usul kita Semua daripada tanah Kemudian jin dan syaitan jadi daripada mimma li, mimma minnaliq marji min nar, mimarij ha, daripada api. Malaikat diciptakan daripada cahaya. An Aisyah, An Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi mala'ikah min nurin wa khuliqatil min marij min naf wa Adam mimma usifa Daripada Aisyah, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, diciptakan malaikat itu daripada cahaya Dan ciptakan jin itu daripada api yang panas Dan ciptakan Adam Daripada apa yang telah disifatkan kepada kamu nah, ya. Dan Adam ini daripada apa? Daripada tanah Kemudian Sifat malaikat yang lain ialah malaikat tempat Allah SWT di atas langit Dan apabila diperintahkan ke bumi, barulah mereka turun Rujuk kepada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim Surah Maryam Surah Maryam dan tidaklah, Nabi, dan tidaklah kami Jibril turun Kecuali dengan perintah Tuhanmu Keputusan Allah lah apa-apa yang di hadapan kamu Di hadapan kita Apa-apa yang ada di belakang kita Dan apa-apa yang di antara keduanya dan tidaklah Tuhanmu lupa. Bagaimana تنزل الشاهد وما نتنزل إلا بأمر ربك. Ya? Dan kami tidak turun tidak turunkan jibril itu kecuali dengan perintah Tuhan. Tepat juga ada nang itu eh. duduk. Takad min fawqihinna wal mala'ikatu yushaffihuna bihamdi rabbih. Syura hampir saja langit itu pecah. Dari sebelah atas kerana kebesaran Tuhan Dan malaikat-malaikat bertasbih Serta memuji Tuhan mereka Takkan sama. Kemudian dikaitkan dengan malaikat itu bertasbih Maka difaham dari situ Ialah malaikat itu duduk atas Sifat malaikat yang lain Yang keempat Malaikat ini adalah hamba Allah Ta'ala Yang dimuliakan mukramun, Yang tidak menentang perintah Allah Ta'ala Mukhramun Telu patah terhadap segala perintah Allah Taala merujuk kepada kalau Taala, "Waqalu Taala Al-Rahmanu Waladah, Subhanah, belaibadul Mukramun." Waqalu dan Tuhan dan baiknya berkata Tuhan yang Maha telah mengambil anak, mempunyai anak. ar rahman ini Allah Taala ini telah mengambil anak. Subhana smaji jannah. Bal ihbad mukarramun. Bahkan mereka ini malaikat ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Makhluk makhluk yang dimuliakan. Ini siapa yang cakap waqalun siapa dia? Kafir Quraisy. Wa qalat al-yahud Uzair Allah. Orang Yahudi mengatakan Allah Taala mengambil anak dia apa dia? Uzair. Uzair ini anak Allah Taala. Wa qalat an al-masih ibnu allah dan orang-orang nasara pula mengatakan bahawa masih ini adalah anak allah taala semua sesat hmm? semua mereka sesat faqad dallahu balan fa'inda fa ghayril maghdubi alayhi wa ghayril maghdubi alayhi wa laz-zaliim ghayril maghdubi alayhi hud tahu kebenaran tahu yang hak Ramai orang tahu hak Tahu kebenaran Tetapi takut untuk Menerangkan kebenaran tersebut Takut untuk Daripada Level-level Yang negatif ha, Ni orang merobak Ni pelik orang ni ha, Ni tajuk kita sekarang ya ha, Ni pelik ni orang Ini Sesak Sesak terus Senang je Jadi dia kata takpelah Kita duduk diam-diam je lah Diam ada batasan Ada batasan Ada hati Jangan sampai kita esok Orang pertama yang masuk ke Dalam neraka dengan sebab kita Diam dan kita punya ilmu Dan kita tidak mendengar orang yang salah ya? Tetapi itu Orang-orang Yahudi dimurkai Allah Ta'ala Dalam keadaan mereka tahu yang kebenaran Tetapi diam Tidak mengamalkan kebenaran tersebut Orang Nasrani, mereka ini sesat ada syubah Tak tahu, memang tidak tahu Tapi dia ikut orang, ikut saja Ikut saja Orang yang macam pergi-kiri, kiri-kiri, kiri je. Kiri, kiri, kiri. Depan, depan-depan, depan. Masuk dalam longkang, masuk dalam longkang. Ikut je. Masuk dalam api, masuk dalam api. Jadi orang-orang seperti inilah yang susah, yang tidak mencari kebenaran. Yang tidak berusaha untuk mencari kebenaran. وَقَالَ تَعْلَيَا يَا يَا لَلْنِينَ آمَنُوا قُوْ أَوْسَكُمْ أَهْلِكُمْ نَعْرَ وَقُضُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ alayha مَلَا إِكَةٌ hilalun la ya'tunallahu ma amarum wa ya'aluna ma yumarum. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, kuatkanlah satu belian adalah diri, diri kamu, ahli kamu, keluarga kamu daripada api neraka, waqudun nas yang api ini bahkan sebab bahan bakarnya ada daripada manusia dan juga batu-batan. 'Alaiha malaikatu. Di neraka itu ada malaikat-malaikat ghilazun yang ketat yang kasar yang keras syidad keras la ya'kun la ya'kun Allah tidak melakukan macam Allah taala tidak sekali-kali melakukan macam Allah taala apa yang diperintahkan kepada mereka wa yaqnu ma yumaru mereka akan buat apa yang suruh ha, tak ada isu-isu rasuah <tuh> tak ada kroni-kroni tak ada ini keinginan kudung tak ada nabi ke dia siapa ke dia tak ada semua orang nafsi nafsi Yang kelima malaikat itu tidak makan dan tidak minum qala taala falam ma raa aydiyahum la tasilu ilayhin nakiruhum wa awjahat khifah qalu la inna ursilna ila maka dapat kita lihat tangan mereka tidak menjamahnya malaikat datang menziarahi Ibrahim alaihissalam pada ketika itu bermulanya apa dia kenayah liwa di dunia ini Komlut di tempat yang lain. Hmm? Datanglah. Tetamu ini kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim. Sembelihkan dengan Hijl Insamin. Hijl. Anak. Anak. Bahkan anak, anak, anak apa? Anak lembu. Yang gemuk. Bukanlah anak lembu itu. Anak lembu betul. Ya? Maksudnya. Yang boleh dimakanlah. Kemudian di. Diberikan kepada tetamu dia, tetapi tetamu ini tidak makan, tidak menyentuh. Fauzi asyafin asyikhiva Ibrahim mengatakan dalam takut ketakutan dalam diri dia. Kenapa tetamu aku ni bagi makan tak pernah ada tetamu yang dibagi makan tak nak makan? Ini bukan tetamu biasa. Korula eh? takab? Tetamu ini berkata jangan kamu takut. Rasulullah SAW. Inna ursilna ilah kamilu. Kami diutuskan kepada kaum loh untuk menghancurkan kaum loh. Jadi malaikat tidak makan dan tidak minum. You know. Kemudian malaikat itu sentiasa bertasbih dan tidak tidur. Yusabbihuna laylan wa nahar la yafturun. Mereka itu selalu bertasbih malam dan siang sepanjang masa, la ya turun, tidak letih. Futur, tidak futur ni ha, dia dalam doa ya. Futur kita rasa, rasa lemah, kita rasa malas, kita rasa letih, lesu, ha. Al-futur di dalam ha. Al-futur Bukan bitar eh? Bukan bukan getar Kalau futur itu iftah Sarapan pagi ni eh? Kemudian Malaikat itu Sincasa uh, Bertersbir dan tidak tidur Sifat sebab malaikat Ialah tugas dan kedudukan yang tertentu Allah Ta'ala datangkan Setiap malaikat itu dengan tugas-tugas masing-masing Qaul Ta'ala Wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum tidak seorang pun di antara kami malaikat ini melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Wa qala Jibril innahu la qawlu rasul karim bi quwwatin 'inda al-'arsh matin. Ai, leho 'aliyah wa 'inda Allah. Bi quwwatin 'inda al-'arsh matin. Jadi Jibril tu punya kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah taala, Malaikat mempunyai rupa paras yang cantik. Alamahu shadidul quwwa, zu mirratin fastawa. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril alaihissalam yang sangat kuat, yang mempunyai kecantikan zu mirratin. Zu mirratu kecantikan Sebagai ulama mendefinisikan dengan kecantikan. Dan Jibril itu menampakkan dirinya fastawa dan kemudian menampakkan dirinya dalam bentuk yang asal. Hmm. Alamahu dalam surah An-Najm allamahu shadidul quwad min qulqastawa qala bin abbas radiyallahu anhu ah datang hasan yang punya pandangan yang dipandang itu cantik baik waqala qadaha zu qulqin zu khalqin tawil yang punya ciptaan yang tinggi dan juga cantik waqila zu miratin zu quwah tadi sebutkan juga dengan lawan itu dengan Mempunyai Zul itu Orang yang punya Zul Malin Orang yang punya Erta Zul Waladin Orang yang punya Anak Zul Mirratin Sebagai orang yang mempunyai kekuatan Walamunafad Bainal Qaulain Fahuwa Qawiyun Wa Hasal Hasal Al-Mabah Tidak ada Pertentangan di antara Dua pendapat ini Jipri itu memang kuat Dan dia Memang cantik Malaikat merendah diri dan tidak angkuh dan tidak letih dalam beribadah. Wallahu ma fis samawati la yastakbiruna 'an la yastafq, la yastakbirun. Yusabbihuna al la yaftarun. Dan kumi'anlah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat malaikat sisinya dan mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah Taala dan tidak perlu rasa letih. Mereka selalu tasbih malam dan siang tidak berhenti. Surah Al-Anbiya Berapakah bilangan malaikat? Ha? Berapakah bilangan malaikat? Malaikat adalah makhluk yang terlalu ramai bilangannya. Tidak ada seorang pun yang terlalu ramai bilangannya. Allah Ta'ala Ta berfirman dalam dalam surah Al-Mudasir. وَمَا يَعْلَمُ يُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ إِلَّا هُوْ Dan tidak mengetahui berapakah bilangan tentera Allah Ta'ala yang bersihkan di sini ialah malaikat. Kecuali dia. Kecuali Allah Ta'ala. Ha? Jadi sebagian orang mengistimbah hukum. Jadi bolehlah kita berzikir dengan daripada kita kata la ilaha illallah, kita kata Allah nak ringkas lagi kita kata hu. Jadi dia pun kata hu, hu, hu. Apa benda tu? La ilaha illallah. Oh, itu. Siapa yang ajar kamu? Tok guru saya dulu kalau kamu berzikir la ilah ilallah, takut kamu tak sempat habis la ilah ilallah. Sebut la ilah. La ilah tidak ada Tuhan. Dia bukan, mereka jibril cabut nyawa kamu, mati. Kamu pun jadi kafir. Jadi ringkaskan sikit. Allah. Sempat Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. habis berzikir eh, seratus. Satu kali la ilah ilallah. Makan maka, si akhirnya, hayat dia la ilah ilallah, dah kalau dia jalan. Siapa-siapa yang akhir, hayat dia la ilah ilallah, maka dia mesti hadis saya. Hmm? ringkaskan lagi daripada Allah Taala. Hu hu hu. Kita huh. huh? main. Eh? Tapi <tuk itulah yang berlaku dalam masyarakat. Sebahagian mereka yang jahil. Allah. Dalam Sahih Muslim, kisah Muslim Abdullah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yutabu jahannama yawma idhin laha 70000 dimaa ma'a kulli dimaa 70000 malaikajjurunaha, yajjurunaha. Dalam sayyid Muslim Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sabit, Yubta' didatangkan pada hari Jahannam Pada waktu Jahannam Pada hari Pada hari di neraka Ketika itu Laha 70,000 alfa zimam 70 ribu Zimam ni yang biasa letakkan kat uta tu Dia punya Zimamul Amr Tempat pemancis Seolah-olah macam Rantai Tali untuk mengikat orang 70,000 Ada dalam rakak. Kullu imam 70000 malaikat jerrunha. Setiap satu tali tukang ini Kali ikat rantai untuk mengikat orang panjang ni, yang panjang dan besar lagi dibawa dipegang oleh dijaga oleh 70000 malaikat. 70000 kali dengan 70000 malaikat. 70000 kekal ini kali dengan 70000 malaikat jadi berapa? 4 bilion 900 dan juga 900 dan juta. 4 bilion dan 900 juta melakat. Kat situ saja. Dekat situ saja. Tak habis lagi. Kat syurga lain. Kat tempat lain, tempat-tempat yang lain, lain lagi. Fa'ala zalika fa'inna alladhina ya'tun bi jahannam yawm al-qiyamah. 400 miliarat dan 900 juta malaikat. Walaupun tanpa nusus yang ada di malaikat, yang berada di atas manusia, kita tahu apa keperibadiannya. Ada malaikat yang berbentuk manusia, dan malaikat yang berbentuk manusia. Ada malaikat yang berbentuk manusia. Ada malaikat yang berbentuk manusia. Ada malaikat yang berbentuk manusia. Ada malaikat yang berbentuk manusia. Ada malaikat yang berbentuk manusia. Ada malaikat yang berbentuk manusia. Ada malaikat yang berbentuk malaikat yang bukan tetentu Allah Taala dan kita tidak tahu buatkan binangannya. Ba'ma ha? ya'lamu junudana rabbika illah hu illah Allah Nama-nama para malaikat. Boleh lagi? Ya? Kita tidak mengetahui nama malaikat kecuali se sedikit sahaja. Ha? Mari kita buatkan nas berikut. Antaranya Jibril alaihi salam ataupun Ruhul Amin. Antaranya Mikail, Antaranya Israfil yang tiga Dalam satu nas digabungkan tiga nama ini wa jibril wa mikail wa israfil hum alladhina kana yadhkuruhum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi du'a'ihi indama istafihu salatuhu min al-lail ketika baca doa iftitah pada waktu malam yang malam nabi baca Allahumma rabb rabb jibril rabb jibril wa mikail wa israfil wahai tuhan yang pemilik wahai tuhan jibril mikail dan juga israfil fati' as-samawati wal ard ila akhir al Nama-nama para malakat. Yang ketiga yang keempat Malik. Malakat Malik penjaga neraka. Wanadu ya malika liqti alaina rabbuk. innakum maktum. Betul ke uh, bacaan? Atau bacaan qiraat lain? bacaan saya tak betul. Tak betul kena guru. Hmm? ahli al-qiraat Wahai malik biarlah Tuhanmu membunuh <tutuk> kami sahaja. Ni siapa dia? Hali neraka Bunuh saja kami Dah senang itu Malik menjawab Kamu akan tetap tinggal Di dalam neraka selama-lama Hidup Kena siksa tak mati Dan Siksaan itu di dalam neraka Jangan fikir bahawa Apabila seorang itu sudah Biasa disiksa ha? 10 tahun disiksa Kena sebab Sebab-sebab-sebab Dia dah lali dengan sebatas Bukan begitu ha? Jangan faham begitu Ini antara fikrah Ataupun fahaman dalam mutansilah Faham begitu dia Akal, logik akal ni Kalau masuk akal, dah banyak kali kena bakar Dia kata senang je Dah banyak kali kena bakar, dia biasa dah Dah biasa masuk Dalam kandang babi, dia tak bau dah Dia kata Ini logik akal kamu Berada di dunia hmm? Neraka jangan dikas begitu huh? Allah Terlalu berani dan terlalu Kemudian Ridwan. Ridwan penjaga syurga. Qala bin Katsir wa khadilul jannah. Malaikat yang dipanggil lah Ridwan. Ibn Katsir katilah sampai di penghaya. Eh penjaga syurga eh seorang malaikat yang dipanggil sebagai Ridwan jaa mustarihan bi dzalika di dalam fi hadis. Bukan dalam secara nyata, secara terang dalam beberapa hadis. kemudian mungkar dan nakir, mungkar dan nakir. Hmm. Kemudian haram dan makruf dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ha. Wattaba'u ma tat'asul shayatinu 'ala mulki Sulaiman. Ayat ini dibacakan untuk orang-orang yang kena sihir. Hmm? salah satu yang terayat untuk rupiah. untuk menjampi orang. Hmm. Dibacakan kepada orang-orang yang kena sihir, kena santau. Hmm. Kena deki orang Kena buatan orang Ada dua kena buatan orang ni Satu buatan orang yang zahir Satu buatan orang yang batin eh? ha, Yang satu tu sepatutnya kena rejam dengan kena Sebab Yang satu lagi sepatutnya kena bunuh Yang batin ni Mengenakan orang dengan sihir ni Tukta'un ha, Pancung dia punya Tengkuk dia Tudra'un apa? pancong tengkok ni itu yang dibuat oleh yang dilakukan oleh Ammar Al Khattab Harut wa marut bukan haru wa marut dalam surah al-baqarah ayat 102 ya. kemudian eh uh, maut mal Malakul maut malaikat pencabut -pencar nyawa yang kita biasa, kita, kita biasa sebut sebagai bilal rahil datang memanggil tu lagu tu Billah Izrail datang memang kita pernah sebutlah Izrail hafal terus. Jadi kita kata malaikat Izrail. Adakah benar nama ini? Nama ini tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi kita baca tulisan bacaan daripada Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ibnu Katsir, "Wa qad fi ba'd al-athar tasmiyat malak maut Di ismi Izrail." wala wujudan بهذا الاثم في القران ولا في الاحاديث الصحيحه البداوه والنهايه datang dari sudut asal asal ni tabii lah tabii lah kemudian kemudian dan sebagainya sebutkan begitu wallahu a'lam ya Dapat nama daripada mana ada ke dari israiliyat dari kitab yahudi ataupun taurat dan juga Zabur, injil dan sebagainya wallahu kemudian raqib dan atid raqib dan atid ini bukan nama Ya, bukan nama sebenarnya disebutkan beberapa ulama bahawa dari malaikat namanya Raqibun Atid. Sebab ulama menyebut begitu. Raqib dan Atid namun sebenarnya itu adalah sifat ya. Ibtidalan dengan qaul ta'ala Itu menyatakan begitu. kerana apa? kerana mendalilkan kepada firman Allah Taala iz yatalakhal mutalaqiyan 'ala al-yamini wa 'ala al-shimali fa'in. ma yalthu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ketika dua malaikat mencatat amal perkuatannya Seorang duduk sebelah kanan dan seorang duduk sebelah kiri Jadi ada suatu ucapan pun yang diucapkan Malaikat, malaikat pengawas yang selalu Pencatat yang selalu hadir 12 hmm, minit. minit lagi kita nak buka soalan kan? Hadir sikit lagi ya, Tapi Tak nak lah. Hikmah beriman kepada malaikat Jadi rohqibun hadir itu adalah Sifat ya yang sentiasa menjaga Rokibun Habib mencatat amal kebaikan dan juga amal keburukan bukan nama, ya? bukan nama malaikat. Itulah sebahagian nama-nama malaikat yang kita ketahui berdasarkan kepada Al-Quran, Firman Nusna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kematian para malaikat. Sebenarnya semua makhluk ini akan mati. Rasulullah SAW berkata lalu Jalalul Quran. Kekalah wajah Allah Taala yang Maha Mulia. Semua makhluk kulu manalih hafal. Setiap yang aleihal, setiap yang wujud itu, sama ada di langit ataupun di bumi, akan tidak akan berkekal lama fanya, فان, mana akan binasa, kecuali Allah Taala. Malaikat juga begitu, akan mati. Wajjad adalah mursalhan fi qauli taala wa nufiqa wa sa'ifun fi samaawat wa mufi al illa man sha Allah, thumna nufiqa fihih ukhra, faidahum qiyamun yuzurun. Ketika diajak katakan. Sang kekala. Yang pertama ke yang kedua? Tengok terserah, eh? ya? Fasui'atul mafisamawad walha'atul mafila'atul Maka berguling-guling, tak sesuai Fasui'at, maknanya jatuh Jatuh tersungguh lah, semua yang ada Jatuh mati tersungguh lah, semua yang ada di atas langit Dan juga di atas bumi Illa man <tum> Allah kecuali Siapa-sapa yang dikali, Allah Ta'ala Thumma nufi khafihi uhram Umjan disiupkan Sang kekala yang kedua, tadi yang pertama fa idahum qiyamun yadhurun tiba-tiba mereka bangkit semua sekali ha? bangkit semua sekali untuk menuju ke mahsyar ya nafatul wa nafatul thaniah sebab ulama kata ada tiga nafat nahfatut thalithah ya? طيب malaikat penjaga arasy kita baca satu hari ni kemudian kita tutup روى ابو داود عن جابر بن عبد الله عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احكي في عن من الملا من ملائكه الله من حمله العرش انما بين شحمه اذنهه وذنيه عاتقه مسيره 7 700 عام صحيح سنن ابي داود باذن كان النبي صلى الله كان قدتهه لكي او untuk memukahbarkan kepada kamu Tentang satu malaikat Di antara malaikat Allah Ta'ala Min hamilat al-ash Yang menanggung arah Allah Ta'ala hmm, Yang menanggung arah Allah Ta'ala Ditanggung oleh malaikat Bagaimana sifat malaikat yang menanggung arah Allah Ta'ala ini? Inna Innama baina syahmatin uzunaihi Uzunihi ataupun uzun Dalam riwayat yang lain Uzunaihi ila atikihi Sesungguhnya di antara syahmat Ni Pucu telinga ni apa nama? Cuping telinga Sampai ke sini Sampai ke bahu, Masih Jarak dia Perjalanan 700 tahun Jarak perjalanan Bukan jalan kaki Tetapi Taya Burung yang terbang 700 tahun Straight ah, Panggil lah Burung apa Lang Suruh so, diterbang terbang 100 tahun Dia berletih Rujam berhenti Ni straight 700 tahun Baru sampai Ke atas ni Ke cuping telinga Daripada mana Daripada sini kita tidak terbayang kita tidak akan mampu untuk menghayalkan ataupun menggambarkan bagaimana satu kebesaran Malaikah, Malaikah, Allah Subhanahu Wa Ta Ta'ala. Apabila kita mahu menggambarkan kebesaran Allah Ta'ala yang lebih agung dan besar daripada itu. Ya. Sebagai manusia cuba menggambarkan Allah Ta'ala dengan begini dan begitu maka mereka termasuk dalam mujassimah. Tapi adakah mereka ini mujassimah sekiranya mereka menggambarkan Allah Ta'ala disebutkan dalam al quran dan juga sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Adakah mereka ini orang yang salah sekiranya menafikan apa yang terdapat dalam Al-Quran al Karim al dan juga kata-kata salah sahabat dan juga tabiin? Kamata kita sebut bagaimana Allah Taala sebut. Ya Allah bapa eding, tangan Allah yang tangan buat. Allah buat tangan. Adam ciptakan daripada dengan tangan Allah Taala. Kita hari ini hadis yang ciptakan datang minta syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat pergi kepada Adam. Tuhan Adam, kamu telah diciptakan dipertanah Allah Taala. Hmm. minta kami syafaat. Kelap nafsi nafsi aku telah adnatu aku telah profes. Pergi kepada Nuh alaihisalam, pergi kepada Ibrahim, pergi kepada Musa, Isa akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang mengkhabarkan tentang sifat sifat Allah Taala, tentang sifat-sifat perkara yang ghaib, malaikat dan sebagainya berdasarkan kepada al-Quran dan Al Al sunah Nabi sallallahu Mungkin itu tidak salah Dan itulah yang sebaik-baik Yang disebut Dan diiman Kita bukan bincang masalah sifat Kita bincang masalah Beriman kepada malaikat Saya rasa cukup dulu setakat ini Kita buka Buka soalan Kalau ada soalan Daripada peserta Iman ini, minit 5 minit, eh? 5 minit. Okey. Ha, sebab kita dah masuk 10 tadi kan. Ha, kalau tak ada soalan pun lagi bagus ya. Eh? Ha? Ah. Palakat zabani yang tak adalah maknanya. Sanad dalam akhir rakaat. Ha. 37 ya. Wallah wala. Nah, Ana tidak ingat. Saya nak tulis. Ha. Boleh. Tak. Kita bukan macam semua. mana kita surah betul tak payah Okey okey. Adakah suatu orang yang sedang sakratul maut melihat malaikat macam punya jiwa gitu? Adakah jumlah malaikat bertambah Atau berkurang berdasarkan hadis Di bawah pada setiap hari Dapat 70,000 malaikat yang menunaikan salat Di Baitul Makmur Jika mereka telah keluar Selesai salat mereka tak pernah kembali ke Itu lagi Itu di Baitul Makmur eh? okay. Kemudian terjemahkan maksud Wahidatul Wujud Wahidatul Lagian Mautong Mautong tu topik ni. Eh? we okay. nak pergi nyam Adakah suatu ketika dahulu er, orang itu melihat malaikat macam ha. Adakah siapa yang pernah mati kat sini? Siapa yang pernah mati kemudian hidup balik? Dia pernah tengok, dia tengok tak malaikatnya? Eh? Soalan, ni pun saya tak boleh jawablah. Wallahu alam kita tak jumpa dia eh? ni. Tak tak, tak? tak lalu hadis sallallahu alaihi tak boleh nak mana-mana, saya tak tahu, saya juga tak tahulah ya? Imam Malik Itu di antara perkara yang perlu dan wajibnya Kita tawaduk dalam menjawab soalan ya? Khususnya dalam masalah kutia, ketua Imam Malik ditanya Dengan 47 soalan, dia jawab Nak ataupun 7 soalan sahaja Pernanya pengsoal ini daripada mana? Andalus, daripada Spain Datang ke Madinah, Imam Malik Aku bawa ni soalan dari kaum aku Satu-satu, la adri, la adri, lah adri Jawablah adri yang ditahu 7 ataupun 6 macam mana kau imam? Imam Masyarakat, imam baru hijrah imam Muhaddissin Guru kepada imam Syafi'i Macam mana kamu ni? Aku nak kata apa lagi? Kenapa aku tak tahu? <laughs> nak tuha aku jawab Kalau aku jahil Aku masuk akhah Macam tu? Tidak Begitu ha, eh Jadi yang saya tak tahu Tak tahu lah Saya lawak tadi Siapa yang mati berhidup balik Saya eh, minta ma'al eh. Kalau terasa pula, ada ni. Uh, Kedua Adakah jumlah malaikat bertambah Atau kurang? dia tidak bertambah dan tidak berkurang tetap seperti yang ada dalam pengagungan Allah Taala tidak bertambah dan tidak berkurang walaupun hadis yang dibacakan ini hadis yang faham yaqulun betul Maqmur itu akan masuk setiap hari 70000 yaqulun sab'un alfal malaikah yusalluna fih sembahyang dekat situ wala ya'uduna ba'da dhalik dan tidak akan ada peluang untuk tawaf ataupun solat untuk kali yang kedua itu betul Maqmur ha, bukan Ka'bah Ha, Mekah boleh banyak kali eh? Mekah kita pergi tahun ni Tahun depan pergi lagi umrah boleh Tapi begitu Malaikat ada satu peluang saja untuk Tawaf ataupun solat di Baitul Makmur Ka'bah ataupun tempat Malaikat bertawaf Dan tidak membuktikan Atau tidak menjadi dalil kepada Pertama malaikat ataupun berkurangnya eh? Malaikat Tetap sama bilangan Tapi kita tidak tahu Bagaimana bilangan Malaikat Terjemahkan maksudnya dulu dan juga duu Maudhu' ni topik eh. Maudhu' ni kalau betul lah. Ha, hadis palsu. Hadis madzmu'. Okey, yang pertama kan, okay. wahdatul wujud. Eh, soalan lain tak boleh jawab dok eh. Dia jawab pada tiga soalan dah boleh jadi setengah jam dah. Kan? kan lebih banyak. Ni soalan yang tak ambil masa. Wahdatul wujud. Wahda, kesatuan. Wehdatul ummah Wehdatul wujud Wehdatul ummah kesatuan ummah Kita dalam Musasa Padu itu Wehdatul ummah Wehdatul wujud Maknanya menyatukan semua yang ada Sama Satukan Dia ada beza antara Wehdatul wujud dengan Satu lagi Apa dia? Ada pilihan <Ad satu lagi? Tak ingat? Pergilah pada ingatan Hilang Kalau Wujudul wujud ini kesatuan dalam yang semua yang ada ini satu. Ha. yang akhirnya mengatakan semua ni Allah Taala, semua ni Allah Taala makhluk. Ha, gitu. Semua yang ada ini adalah pencipta. Jadi itulah sebabnya eh uh, Al-Hallaj mengatakan bahawa ma fi jubati ila Allah. Kat sepajubah dia, ma kami, ma di jubati apa yang tidak ada yang dalam jiwa aku ni kecuali Allah Taala. Akhirnya dengan telan akulah Allah Taala. Ha begitu. Fahaman wahdatul wujud. Maksudnya Allah Taala Satu dengan manusia, sama, sama sekali. Dia menggerakkan kuasa manusia, kemudian Satu dengan manusia. Semua kesatuan ini adalah begitu wahdatul wujud. Hmm. Ya. Kemudian wahdatul adyan, kesatuan dalam agama. Seperti mana yang diseluhkan ini. Marilah kita tak, jangan berpecah-pecah agama ni. Semua daripada Allah Ta'ala. Agama tamawi. Agama langit. Semuanya sama. Asasnya Allah Ta'ala. Betul asasnya Allah Ta'ala. Tetapi adakah akidah dan tauhid orang-orang Kabupaten itu? Sama dengan akidah Islam. Sama dengan akidah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengimani Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala satu. Wala'akin mazah. Al-Fabu mazah. Perbezanya ialah mereka mengambil wasilah. Menjadikan berhala-berhala. Patung-patung nenek moyang mereka itu sebagai Perantara di antara Mereka dengan Allah Ta'ala ha. Mereka ni lah bahan berhala -berhal ni lah yang sampaikan Sebenarnya hajat kepada Allah Ta'ala Jadi itu syirik Ada beza antara Yahudi, Nasrani, Islam Ada beza antara Agama-agama lain Agama Hindus, Hindu Budi, Budi Buddha semua ada perbezaan. Sebagian agama berasaskan kepada apa? Kepada ilmu sihatinans, penyucian jiwa, Buddha, yoga, yoga yang terhadap kuasa. Sebahagian agama berlandaskan kepada mencari kuasa yang lebih besar daripada mereka, kuasa yang memberi manfaat dan juga menghilangkan mutara. Antaranya Hindu individu. Sebahagian agama diselewengkan. Golongan Yahudi, Nasrani. Jadi tidak ada kesatuan dalam agama. Yang benar itu satu agama Islam. Wa ma yajta'u ghaliba min dinna, fala yuqbal balamin Fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin. Sebab siapa yang mengambil selain dari Islam sebagai suatu agama, maka tidak akan selama-lamanya diterima dia sebagai agama dan pada hari akhirat akan termasuk dikenangan orang-orang yang uh, runci. Hadis maudhu ialah hadis yang direka-reka. Hadis yang direka-reka oleh kedzabin, pendusta-pendusta hadis yang tidak pernah belajar hadis ataupun belajar hadis tapi ingatan dia tak kuat. Kemudian dilupa, ditambah lain kod dia. Lupa, dia buangnya lah macam nilah lebih kurangnya nabi ni. Kamu sebut al-Bukhari siapa punya kelidah? apa terung ni ubat untuk penyakit dia boleh jadi syariat boleh jadi cercaan kepada Islam utlubal ilma walau di dia boleh jadi satu pengabdi kepada satu negara sebab apa sebab nabi lah sebut ini semua ada asy-syar'u sebab itu waid kita boleh tipu kepada pengurus majlis majlislah walaupun tipu tu. dosa besar dosa eh? dosa besar tapi lebih lebih senanglah tertipu kepada datuk sekian datuk tuli sekian tan sri sekian ustaz sekian, sekian cakap macam ni dia tak pernah cakap pun. Ha ya. Ustaz sekian dia ni mujtahimah sebab dia kata Allah Taala macam kita ni lah Dia tak pernah sebut pun begitu. Allah Taala turun macam kita ni. Turun daripada yang tilu rabbuna hina yaqtu tubat al-lail ila dunia. Allah Taala turun ketika mana berpaksi 2/3 malam ke tanah dunia. Turun macam aku ni Dia tak pernah sebut Tapi orang tipu kat dia Ustaz ni tuliskan Dia tak pernah tulis Tapi dituliskan dan kemudian dimasabkan kepada Ustaz tersebut Ditipu Itu lebih ringan daripada kamu menipu Nabi SAW Dengan hadis-hadis yang palsu Kita satu hadis Yang Nabi SAW tidak pernah cipta Tidak pernah sebut Kerana semua yang disebutkan oleh Nabi SAW Nabi SAW itu tidak ...bercakap dengan hawa nasi dia. Semua yang Nabi sebut itu adalah... ...wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Jadi berhati-hati dengan hadis maudak. Hadis yang direka cipta. Yang salahnya tidak tahu ke mana. Yang memang jelas-jelas. Bila sebut tengok rawi, orang rupanya rawinya adalah kezali. Pendusta. Wabda'i. Orang yang mereka cipta hadis. Lepas itu membuat tuan sandar kepada Nabi SAW. Makan sahabat alai yang tak Hadis yang tawar akan disebut. Man kedabak alaih yang tak amiran. Siapa-siapa yang bertustakan kepada aku, satu hadis kata-kata, sandar kepada Nabi SAW. Dengan sengaja, fal yata-bawak maqadahu minanar, maka dia telah melepah tempat dia, tiga dia dalam kabinan raka. Jadi, ini satu perkara yang wajib kita berhati-hati. Dan, apabila datang mana-mana hadis itu, oh, ini hadis Nabi SAW. Lebih baik kita kata, ini kata-kata ulama. Kalau kita tak pasti, ini adalah hadis ataupun tidak. Kemudian tanya tanya ustaz, tanya pakar hadis. Tanya mereka yang pelajari ilmu jarh wa ta'dil. Tanya mereka orang yang pelajari mustalah al-hadis. Tanya mereka orang yang kita ada seorang pakar hadis eh sini. Tanya seorang yang orang yang pakar betul dalam masalah nasau nasakh, nasikh wal dan sebagainya dalam bidang hadis uh, supaya kita tidak tersilap. Dan menyebutkan suatu perkara yang hadis Dan menyatakan terkait sebagai hadis Maka itu kesalahan besar Dan ia akan menjadi syariat Dan ia akan menjadi puja dalam agama ini Ya, Jadi Bicari Tutup Jadi anda rasa cukuplah lah sekarang ini 10-10 minit Minta maaf banyak-banyak Di atas segala kekurangan, kesilapan Kerana saya masih baru Dan ini adalah pertama kali saya yang bentangkan kata kerja bubik ini Dan walaupun ia bukan kata kerja pun Mudah-mudahan yang memberi manfaat kepada Tuan-tuan hadirin dan saudara yang milikan Apulikawalihara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh